פרק ח. ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו, לבלתי כרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין? וירבוני איתו בחוזקה. ויאמר אליהם, מה עשיתי עתה ככם? הלא טוב עוללות אפרים, מבציר אביעזר. בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי עשות ככם?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 אכף זבח וצלמונה עתה בידיך, כי ניתן לי צבאך לחם? ויאמר גדעון, לכן, בטאת אדוני את זבח ואת צלמונה בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקונים. ויעל משם פנואל, וידבר עליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל לאמור, בשובי ושלום, אתוץ את, את המגדל הזה. וזבח וצלמונע בקרקורו, ומחניהם עמם כחמשת עשר אלף, כל הנותרים מכל מחנה בני קדם, והנופלים מאה ועשרים אלף איש, שולף חרב. ויעל גדעון, דרך השכוני ואוהלים,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 ליתר בכורו, קום הרוג אותם. ולא שלף הנער חרבו, כי ירא, כי עודנו נער. ויאמר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו, כי כאיש גבורתו. ויקום גדעון, ויהרוג את זבח ואת צלמונה, ויקח את הסהרונים אשר בצווארי גמליהם. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בין בניך, כי הושעתנו מיד מדין. ויאמר אליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, אדוני ימשול בכם. ויאמר אליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שלה לו, לא, כי נזמי זהב להם, כי ישמעלים הם. ויאמרו,